9. fejezet Veszel egy forró zuhanyt, sejmes krémekkel kényezteted a bőröd, a sminked ma este ördögien eszelős lesz, kitöltesz egy pohár gyöngyöző sampányt, felveszel egy mélyen dekoltált koktélruhát, keresel hozzá egy érzéki csábos rúst és a legdögösebb magas sarkúd, aztán hívsz egy taxit, csütörtök este van. Másnapra nem tervezel korai programot. Tudod, hogy hajnalig táncolni fogsz, és örülsz, ha nem veszted el teljesen az eszed az éjszaka, balzsamos és kiszámíthatatlan útvesztőjében. Ahogy belépsz, melengető zsibongás vesz körül, hatalmába kerít a bizsergés, az egész tested lüktet az első pillanattól kezdve. Szól a zene mindenütt terített asztalok, és amerre látsz, gyönyörű lánycsapatok és titokzatos, erős férfiak. Elsöprő, sármis, mosoly tsunami. Sugárzó magabiztosság mindenütt. A pulthoz sétálsz és rendelsz. Mire megkapod az első italod, tudod, megérkeztél. Egy exkluzív házi buliba csöppentél, méghozzá a legpazarabba. Engedd el magad. Ez az este szóljon csak rólad. Szép vagy, fiatal, szexi, szuperkedves, és ma nagyon nagyot fogsz bulizni. Ez a mi szívélyes invitálásunk neked. Fáradj beljebb! Olvasom az újabb szupermenő budai buli VIP listás meghívóját, amit automatikusan kitörlök. Az irodában vagyok, a vegán hasított bőrzakomba jöttem, krémszínű nadrággal. Az a kollégám, akit elhagyott a férje, megdicsér, mennyire csinos vagyok, és kedvesen érdeklődik, hol vettem a bőrkabátomat. Ez nem kabát, hanem zakó és nem bőr, hanem vegán bőr, teszem helyre. Aha, értem, tehát műanyag. Ráhagyom, de hogy műanyag, sokkal finomabb, szinte sejmésen puha anyag. Egy haladó gondolkodású 21. századi európai nő nem hord se szörmét, se bőrruhát. Hogy a cipője meg a táskája abból készül, az nem számít. Az iroda még csendes, a szokásos hétfői zibongás sem hallható. A kolléganőm egyedül kávézik, ő is olvas valamit a gépén. Te meg, ez a putyin meghűlt! néz fel a monitorjából. Nemrég jött vissza a nyaralásból, gyakorlatilag feketére van sülve, a mandula teljes kávéját kevergeti, az arca ki van simulva, és újra hangosan olvasni kezd. Május 14-től június 6-ig a szűz jegyében kezdi meg hátrálását a Merkur, de a hónap végén visszalép. A májusi dátumra különös figyelemmel legyél, mert érezhető lesz a behatása. Amikor a Merkúr a retrográdba lép, felerősödik a szétszorcságunk, és megfigyelhetjük azt is, hogy jóval makacsabb módon ragaszkodunk az elgondolásainkhoz. Ha ezt felismerjük, akkor tudunk dolgozni magunkon, elértünk a fejlettségünk egy olyan szakaszához, amikor irányítani tudjuk önmagunkat. Ellenkező esetben mindez nehézségeket okozhat a mindennapi életvitelünkben, a munkahelyünkön, a pénzügyeinkben és a magánéletünkben is. Éppen ezért érdemes megvizsgálni saját önértékelésünkkel kapcsolatos gondolatainkat. Újra felnéz a monitorból. Na tessék, erről pofázok. Az önismereti munkát nem lehet megspórolni, még akkor sem, ha hiszel a horoszkópokban. Itt törvénytelenül felröhög. Életemben semmi nem volt rám ennyire jó hatása, mint az, hogy egyedül elutaztam balira. Oké, okay, vágom, hogy ez nem az ízek, imág szerelmek, mert a szerelmet például pont nem találtam meg, de kell is a fenének, ezek után megpláne. A volt férjem egy kretén, és még azt pleckálják, hogy ő segített hozzá a szakmai sikereimhez. Röhögnöm kell, okádnom és röhögnöm egyszerre. Egy ideg összeroppanáson kívül semmi máshoz nem segített hozzá, az a macskajancsi. Na mindegy. De nem engedem be. Nem, nem. Mert itt írja épp, hogy a Merkur felelősíti a gondolatot, ha a retrográdba lép. Kár, hogy nem ilyen retrográdos időszakban csinálta meg velem az egész guztustalan cirkuszt, mert akkor olyan gondolataim voltak, hogy tuti megmurdának a kurvájával együtt. Ha-ha. Még egy De hogy te milyen jól nézel ki, anyukám, baszki? Rendesen látszik, hogy rendesen el van látva a bajod. Ha, ha! Megint röhög, és ez kezd idegesíteni. El van látva. Ja, mondom neki Flegmán. Jól vagyunk, minden rendben velünk, szeretjük egymást. Ó, csak az számít, hogy szeressétek egymást. Ha, ha, ha. Ennél a pontnál viszketni kezd a tenyerem. Csak szeressétek egymást, meg az se árt, ha ennyire vékony vagy, mint most. Mennyit fogytál? Tíz kilót? Hát igen, nagyon látszik. Nagyon durván látszik. Szerintem életedben nem néztél ki ennyire jól. Ha nem lennék balancban magammal, akkor rendesen irigyés volnék rád. És semmi erőlködés, csak ilyen lazán ledobtál tíz kilót. Na, ezt tudja a szerelem. Mondjuk jó erős motiváció az, ha jó palid van. És az abálnám a csokiskra meg a rántott húst, ha ilyen palim lenne. <hállt> Már nem csak viszket a tenyerem, hanem izzad is. Olyan gebe vagy, lóg rajtad a ruha, de amúgy jól áll, csak komolyan olyan érzésem van, hogy szeretnélek megetetni. Kedvenc részem ez a munkahelyen, amikor a kollégák egymást testét fiatatják akkor is, ha nem kéred. Igen, lefogytam, de mondjuk azért sovány nem vagyok. És igaza van a nagypofájú, idegesítő kolléganőmnek, tényleg erős motiváció a szerelem. Nem igaz, hogy az ember hízik a boldogságtól, én inkább fogyok. Kolléganőm most belekortja a mandula kávéjába, bögrén ez a felirat áll. Kutyás vagyok, és az is maradok, inkább a ruhám legyen szőrös, mint a szívem. Mondjuk az tabu téma, hogyan halt meg a kutyája, nem ügyelt eléggé, nyitva hagyta az ajtót, és kiszaladt az utcára, de már van két új csivavája, egyszer behozta őket az irodába, a kis dögök persze szimultán kezdtek ugatni minden csengetésre, én pedig kérelmeztem, hogy legyen a munkahely állatmentes övezet. Kolléganőm szerint cuki országok, de a meetinget annyira megakasztották, hogy a szokásos másfél óra helyett két és fél órásra nyúlt. Ez a két kutya most sok mindent pótol, legfőképpen a férjét. Még poénkodott is vele, hogy legalább ezek az ebek figyelnek rá, nem totálisan közönösek, mint amilyen a hűtlen ura volt. Már csak két nap. Utolsó esély szobanövények vásárlására. Olvasom közben a következő e-mailem tárgyát, és olvasás nélkül küldöm a kukába ezt a levelet is. Dehogy kínódok én növinlócsolgatással. Majd megnyitom a kedvenc bulvárlapomat, amit titokban olvasok, és mazsolázgatni kezdek a címek közül. Ezen a napon lépnek félre a legtöbben. Hat plusz egy megdöbbentő tény a megcsalásról. Ostromolják a férfiak az őszhajú bombanőt. Perverz üzeneteket is kap. Zeller diéta a tavasz nagy dobása. Gyorsan égeti a zsírt. Csillagjegyünk elárulja, mit kell ennünk reggelire? Nem kimélik a kommentelők az egykori szépség királynőt. Ismét nekiestek újabb posztjánál, ahol végül kikapcsolta a kommentelés lehetőségét. Könnyeivel küzdködve vallott anyaságáról az énekesnő. Elárulta, mit ad át mindenképpen gyermekének. Voltak pillanatok, amikor úgy éreztem, szégyenkeznem kell a hitem miatt. A színész őszintén mesélt Istenhez fűződő viszonyáról. Az énekesnőnek túlvilági élménye volt, amíg a műtőasztalon küzdöttek az életéért. Most mindenről kitálal. Az anyaságról szóló cikre kattintok, mert élvezettel olvasok arról, hogyan ideologizálják meg maguknak a celebnők azt a szent és sérthetetlen dolgot, ami még soha senkivel nem fordult elő az életben, a gyerekszülést. Könnyesen röhögöm magam, hogyan változnak szentasszonyjá a szárok, ha kiderül, kisbabát hordanak a szívük alatt, és hogyan tudják ezt úgy tálalni, mintha ez volna a világ legunikálisabb dolga. Ha kerekedik a sztárpocak, minden celeb áhítatos pózba vágja magát, és úgy posztol a terhességéről meg az anyává válásáról, mintha még soha senki nem csinálta volna előtte ezt végig. Az anyaságnál nincs csodálatosabb érzés a világon. Mondják, és nem az a baj, hogy így érzik, hanem hogy kollektíven azt súlykolják, mindenkinek ugyanezt kell éreznie. Titkolják, ha repedések keletkeznek a tökéletesre filterezett, boldog családképükön. A szülés utáni depresszió az totál tabu, és nem akarják beismerni, ha nehéz a mindennapos küzdelmük. Soha nincs szó arról, milyen fájdalmat jelentett igazából a szülés, mit éltek át a terhességük alatt, milyen az igazi testük a szülés után, hogyan bírkóznak meg az új élethelyzettel, hogyan alakul át a párkapcsolatuk a baba érkezését követően, mennyire viseli meg őket, hogy a karrierjük megtorpan. Csak arról beszélnek, hogy minden tökéletes, hogy nem létezik ennél földön túli boldogság, és hogy az anyaságnál nincsen csodálatosabb. Miért van szükségük ezeknek az embereknek arra, hogy egy tündérmesét szajkózzanak? Hát, mert az ember mindig is ilyen volt. A legjobb, legtökéletesebb arcát akarta mutatni. Miért követik az emberek ezeket az embereket? Mert szeretik a tündérmeséket. Viszont ha a tündérmesének vége, azt is tudni akarják, hogy miért történt így. Az igazság persze elég ritkán vagy szinte soha nem derül ki. Baszki! Beszarsz az ismert szereb az egész életének munkáját! Becsődölt a bankja. Azt a kurva! Mondjuk mit akar kurválkodott egész életében? Majd összekurvákodja megint! Olvasa fel az újabb hírt, és hangosan nevetni kezd. Ha itt lenne Noémi, már mondaná, hogy akik prostitúcióval keresik a kenyerüket... Azoknak ugyanúgy joga van dönteni a testükről, a prostitúció is lehet szabad választás, de közben nem szabad elfelejteni, hogy a női test áruba bocsátása nem mindig választás kérdése, mert valakinek, például annak, aki éhezik, talán nem sok választása maradt, csak az, hogy a szexszel keresse meg a betevőre valót. Kár örvendeni egy ilyen vesztesség felett egyenesen prosztóság. Még akkor is, ha ez csak pletyka. Mennyire fájhat most minden egyes elúszott forint, Amiért így vagy úgy, de kőkeményen megdolgozott? Életvitelszerűen olyanokkal dugni, akiket nem is kívánsz, tényleg kőkemény munka lehet. Abba pedig jobb bele sem gondolni, míg zajlanak a megrendelt, előre kifizetett alkalmi kapcsolatokban. Egy nő erre is tudja használni a testét. Mennyi történetet cipelhet egy ilyen nőnek a teste? Mennyi történet, amiről sosem fogunk hallani, mert örökké titok marad? Mert az ilyen nők is csak a szépséget és a csillogást mutatják a közösségi médiában, de a valóság jóval szomorúbb és megrázóbb lehet annál, mint amit a nagy közönség elé A luxus holmik valós értékét nem az árcédula mutatja, hanem az a sok gyötrelem, amit egy ilyen kifizetett szexuális aktusnál elkövetnek a testén és a lelkén. Igaz, ők választották. Tudom, aki kurvának áll, ne csodálkozzon, ha basszák. Az is igaz, hogy a nőket nem kellene öntudatlan tárgyakként kezelni, akiknek nincsen önálló akarata és folyamatosan a körülmények áldozatai, örökké csak áldozatok és mindenről a rohadt, patriarhális, elnyomó világ tehet. Nem gondolom, hogy az összes nőt fel kell menteni. Felelősséget kellene vállalni a nőknek a tetteikért, de stigmatizálni sem kellene őket azért, amiért így is dönthetnek a testükről. Képzelj el egy olyan világot, ahol bizonyos celebek arról beszélnének, milyen áron vették a luxustáskát. Milyen történetek állnak a fényűző posztok mögött, milyen áron jutottak el Maldívra, Dubajba, Mikonoszra, és ott mit kellett tenniük mindezért. Mesélnének a férfiakról, akik igénybe veszik a szolgáltatásaikat. Mert ezek a férfiak amúgy mindig a paraván mögött maradnak, ezek a férfiak soha sincsenek megszégyenítve, Róluk senki nem beszél. Ők a hősök, akik ezt megtehetik. Van elég pénzük, és a nők fejet hajtanak előttük. Szóval nem tudok nevetni azon, ha valaki elveszíti a vagyonát, még akkor sem, ha ez a valaki alkalmi kurvákodásból él. A kolléga nem tovább röhög. Hangosan olvassa a cikket, Én pedig kimegyek a konyhába, és felhívom inkább Noémit, mielőtt még felforra az agyvizem.